Bevezetés az ingyenes online felületekkel és szoftverekkel támogatott videóelőadás készítésébe. A tananyagról A modul tematikai szakaszokból épül fel, amelyben lépésről lépésre kerül bemutatásra egy példafeladaton keresztül, hogy hogyan lehet egy ilyen szerkesztett videós előadást megtartani, képekkel, filmbetétekkel, hangalámondással, és aláfestő zenével kísérve. A tananyagban szövegek, képek és oktató videók szerepelnek, melynek az elkészítése és szerkesztése is a feladatok között szerepel. A kurzus végén megtekinthető az elkészült példafeladat is, be- és kikapcsolható magyar feliratozással, a különböző fogyatékkal élő felhasználók webhasználatának segítésére. Célközönség a tananyag azoknak a felhasználóknak nyújtott segítséget, akik alap- vagy középfokú számítógépes ismeretekkel rendelkeznek, és önállóan szeretnének videós tartalmakat készíteni, különböző ismeretanyagokat videóformájában átadni a közönségüknek. A tananyag készítője nem kívánt mélyebben elmerülni az ingyenes online felületek és vagy szabadon letölthető szerkesztő programok ismertetésében, ezért a tananyagban a fő hangsúly a filmkészítés lépésenkénti bemutatására helyeződött. Mivel az informatikában nagyon gyorsan változnak, fejlődnek a médiaszerkesztési felületek és programok, így célszerű a felhasználóknak folyamatosan figyelemmel kísérnie az aktuális állapotokat, trendeket. Szoftverek is online felületek. A tananyagban az alábbi ingyenes programok és felületek segítségével készítünk el egy középiskolásoknak szóló magyar történelemmel kapcsolatos videóelőadást. előadást. Ingyenes képek adatbázisa: pixabay.com. Illusztrációk és egyéb tartalmak keresése: google.com. rövidítő felület hosszú linkekhez: bitly.com. Képszerkesztő program: gimp.org képszerkesztő felület pixeler.com videó letöltő felület deadowner.com videószerkesztő program shotcut.com a youtube szabadon felhasználható zenéinek és hangefektjeinek adatbázisa youtube audio library hangfelvevő hangszerkesztő program audacityteam.org videó megosztó felület youtube.com Filmfelirat készítő felület amara.org A fent megnevezett programok és felületek mellett naponta új lehetőségek is nyílnak az online térben, ezért az ebben a tananyagban bemutatásra kerülő lehetőségek csak ízelítőt nyújtanak a témához. Célfeladat Készítsünk el a középiskolás korosztály számára egy maximum 20 perces videóelőadást történelem órára. Téma 1566. A Szigetvári Várostroma. Zrínyi Miklós és Első Szulejmán halála körülményeinek bemutatása. Feladat. A hangalámondással elkészített videóban jelenítsünk meg a témáról készült művészeti alkotásokat bemutató képeket, a téma főszereplőiről fennmaradt ábrázolásokat, a térségről és a váról készült metszeteket, illusztrációkat, rekonstrukciókat. Keressünk a témába vágó, fennmaradt eredeti szöveges forrásokat, valamint Zrínyi és első Szulejmán halálának körülményeit rekonstruáljuk. Lehetőleg használjunk a témához illeszkedő drámai hangulatú aláfestő zenét is a videó egyes részeiben. A speciális igényű tanulók miatt ne feledkezzünk meg a videó akadálymentesítéséről sem.